бодай перед власною совістю. Колись люди стрілялися через менші провини. То ви хочете, щоб Микола Карпович застрелився? Вже гуртом завели не лише прихвостні, але й ті, що були на боці Софії. А вже ж такий і застрелиться. Люди стріляли собі у скроню, бо вважали, що втративши честь, жити не варто. А той, хто і слова такого не знає, хай живе собі, посвистує. Але ж той чоловік на дорозі не перша його жертва. Перша Петрик. Згадайте слова, якими гарматний зустрів його в лікарні. Коли нещасний, переляканий хлопчик привіз покалічену жінку, не прикидав листячком, а привіз, намагався врятувати, робив штучне дихання, а його в порозі ти вбивця. А потім він отут в учительській при всіх вас, усіх кричав, що самогубство – це ознака слабкості. Ви ж усі чули А жити, ходити, усміхатися Прикидатися, що нічого не трапилося Це ознака сили Вчити студентів добра і милосердя Це ознака чого? Остаточного безчестя? За кого ви себе маєте, Софія Андрійовна? За верховного суддю? Всі в один бік, а ви в інший. Проти більшості йдете, перебила її директорова секретарка. Та йдіть ви зі своєю більшістю. Більшість завжди права. А вже ж, звикли все більшістю вирішувати. Але ж у суспільстві завжди більше дурнів, ніж розумних. І Софія вилетіла з учительської, гримнувши дверима. Дорога додому була довгою. Автобуси не ходили, нестача бензину. Часу поміркувати вдосталь. От і протиставила себе колективу. Криво усміхнулася сама до себе Софія. «Може, і справді більшість права?» «Ні, не правда. Не може бути такої правди на світі». Відвикли люди міркувати категоріями честь і гідність. Якби гарматний прийшов на збори і сам чесно сказав, Люди, я вчинив підло. Каюся, душа болить. Негідний тепер я вами керувати. Не маю права вчити дітей. Дозвольте повернутися до лікарні і робити те, що я добре вмію. Лікувати людей, оперувати. Таким Софія його поважала. Та де там, не болить йому пляма на совісті, соромне дим, очей не їсть, не вступиться добровільно з хлібного місця, ні за що. Софія крокувала мокрим тротуаром, і в голові крутилося оте, де міра безчестя. Вона вбивала каблуками в асфальту те де міра без щастя, і не знаходила відповіді. Розділ двадцятий. Василь вів машину вузькою смугою асфальту. Дорога мокра. Перший сніг, падаючи, перетворювався під колесами на кашу. Слизько. Світло фар вихоплювало з темряви усього кілька метрів. Далі – снігова завіса. На зустріч рухалася колона вантажівок.